Dokumentärredaktionen sänder På spaning efter fuskarna. Ett program av Rigmor Olsson om Försäkringskassans skrivbordsdetektiver. Försäkringskassan, och kan Andersson. Hej. Ibland är det telefonen som ringer. Är det någon anmälan du vill göra eller? Ibland en kollega som blivit misstänksam. Ibland kommer det ett brev. Hur orkar man arbeta i trädgårdar som är så tungt? Exempelvis kratta, anlägga ner rabatter, greva, krypa, bära tungt. Arbeta sen säga att man inte klarar av att arbeta. Men oavsett varifrån impulsen kommer. Telefon, brev eller kollega. Resultatet blir att Lena Andersson startar en undersökning. Har det fuskats med sjukpenningen? Bostadsbidraget? Tillfälliga föräldrapenningen? Eller något annat av alla de bidrag som Försäkringskassan betalar ut? Det är ett detektivarbete från skrivbordet. Det är en utmaning hela tiden. Tänker jag rätt? Gör vi rätt? Är det rätt det vi gör? Har jag belägg för det jag gör? Har jag belägg för det jag ställer återkrav på? Finns det grund för att göra det? Och sen, ja, Lena Andersson jobbar på enheten för misstank om brott på Försäkringskassan i Nacka utanför Stockholm. Sen några år tillbaka ägnar hon hela sin arbetstid åt att spåra personer som avsiktligt fuskar till sig ersättningar de inte har rätt till. Jakten på fuskarna har blivit en prioriterad verksamhet på Försäkringskassan. Här uppe på det här planet så har vi de som jobbar mot socialförsäkringsnämnde, de som jobbar med ohälsan och de som jobbar med misstanke om brott. Här inne är då eh, mitt rum tillsammans med mina två kollegor, Anders och Daniel. Hej! Hej. Lena har en lång historia på Försäkringskassan. Det som för 37 år sedan började som ett sommarjobb blev en livstidsanställning. Jag hade slutat, eh, jag utbildade eh, klänningssömmerska. Ja, sömmerska som ser bara fin, alltså klänningar och, och sådana saker. Då. Och sen så eh, fick jag anställning på en, en liten ateljé uppe på Söder- det var inte en seriös arbetsgivare. Det kanske ligger grunden till det jag håller på med idag. Det vet jag inte. Men, men det var en oseriös arbetsgivare. På vad sätt? Ja, hon betalade ut löner till oss. Men hon betalade aldrig in skatter. Och då var det en annons i tidningen. så att Jag sa till min far att jag nu söker jag till Försäkringskassan. Stockholms allmänna Försäkringskassa heter på den tiden. Och så jag var jag uppe på intervju så jag började där i mars 1970. Och eh, då fick vi en introduktion och vi fick skriva på tystnadsplikt. Jag har faktiskt kvar den Ja. Ta den blå permen längst bort. Det är din första pär. Ja. Den fick man när man anställdes på Försäkringskassan. <laughs> och här ska jag ha lite papper som jag har sparat. ska vi se vad jag har. Här har vi ditt anställningsbevis. Ja. Och då börjar jag med 1406 kronor i månaden. Fast mm. det var mycket pengar då 1970. <går> mm. Sen fick man också fylla på då om... Då fick man ett identitetskort och så fick man fylla på en tystnad. Jag vill se vad står till vår nya medarbetare. Mm. Välkommen. Alla önskar att de som kommer som nyanställda ska trivas och finna sig väl till detta. Lycka till. Visst är det Va? Mm. Jag tycker det är... oh. Ja, men du tänkte stanna en kort tid i. Här är försäkran om tystnadsplikt. Ja, visst. Jag skulle ju bara stanna över sommaren. Varför blev men... du kvar? Intressant. Jätteintressant. Man kan ju till exempel att... att eh, jag jobbar en period med... Ja, med sjukpenning till exempel. Så känner jag så här, äh, nu vill jag gå vidare. Nu kan jag den här biten. Och sen så går man vidare och så börjar man kanske med föräldrapenning. Och sen kan man den biten, då känner man att man går vidare. Nu vill jag vidareutveckla mig. Och 94 började jag i mån av tid att eh, titta lite på det här med brott emot socialförsäkringen. Hur kom det sig att man överhuvudtaget hade börjat diskutera att det behövdes? Man hade inte ens börjat diskutera det, tyckte jag, att, egentligen, att det behövdes. Utan Det var väl så att man såg att det förekom, fast inte hur stor utsträckning det förekom. Det, det fanns ingen belägg för det. Men jag börjar ju lite smart. Det var inte mycket här när man hittade då. Men det accelererade ju. Och det, till slut var vi då några stycken i länet som, som började träffas och vi började utbyta lite erfarenhet med varandra och vi gjorde väl små, själv, alltså små kontroller själva och vi presenterade det här för då våran tillsynsmyndighet Riksförsäkringsverket och de var väl lite skeptiska till att de här siffrorna som vi presenterade verkligen överensstämde jag tror inte att man trodde att det förekom fusk mot socialförsäkring eller misstankombrott mot socialförsäkring i den utsträckning som du visade sig att det gjorde. Jag, jag tror att man, man man tror gott om alla människor. Det ska man ju göra. Men man, jag tror inte att man tro, tänkte på att det kunde förekomma eh, att man fuskade till särsättning som man inte hade rätt till. Men vi fick ju hör, och det, det kändes bra att, att man lyssnade på oss. Och då tillsatte man en enhet på dåvarande Riksförsäkringsverket som skulle vara någon form av mentor åt oss och hjälpa oss. Man skulle göra kontrollverksamhet, eh, riktade kontroller. Och eh, vi fick börja jobba mer och mer på lokalkontor med det här. Jag började jobba heltid med det här 2002. Började jag jobba 100% med det här på heltid. Då var jag ensam. Sen ansökte man hos regeringen att få, eller man äskade, extra medel för att utöka verksamheten som ett projekt. Och eh, vi fick pengar så vi kunde anställa. Eh, rätt mycket i landet nu. Jag vet i Stockholm anställer man ett tal. Det tröjde några år innan man verkligen la upp pappren på bordet och sa att det förekommer. Kommer du ihåg första gången du misstänkte att någonting inte stod rätt till? Oh, det är så länge sedan nu. Alltså det har ju ökat hela tiden det här med, tycker jag i varje fall med misstank om. Nu är det ju det att vi, vi är ju fler som jobbar mer. Vi kan gå djupare in på det. Vi hittar mera. Och snälla Daniel, kan du dra för din garderin lite grann? Tack. Räcker. Jättebra. Du blänkte precis i skrivbordet. I en av bokhyllorna i det stora rummet som Lena Andersson delar med sina två kollegor så står det fyra utdragbara aktlådor. Och på dem står det textat med stora versaler. Fusk. Det här är hittills i år. De här fyra? Ja. Det här är bara för innevarande år. Hur många fall handlar de i år som är avslutade hittills? Här på vårt område i det dagsstatus så tror jag vi ungefär ligger runt en 350-308 avslutade ärenden. Och, och så har ni några som pågår? Så har vi ett hundratal pågående ärenden. Och ett av de avslutade fallen i de utdragbara aktlådorna handlar om Kalle. Kalle, han har varit sjukskriven- och han var sjukskriven en längre period och efter det så fick han en, en hel sjukersättning- för man sa att hans arbetsförmåga var nedsatt så att han inte kunde arbeta någonting. Sen kom det in en anonym anmälan till Försäkringskassan här. Anmälan talade om att den här Kalle då förmodligen jobbade som materialförvaltare- och vi gick in och sökte på internet- på idrottsföreningens hemsida. Och eh, det visar sig att eh, det, Kalle stod där som materialförvaltare. Eh, vi tog också fram matcherna för, eh, och träningsmatcher för, för eh, det här laget. Det var ju rätt mycket matcher. Så börjar vi att fundera på. Har han verkligen rätt till en hel sjukersättning- när han verkar vara aktiv i idrottsföreningen? Och det är då, då ska vi återkräva att han har fått för mycket. Så Sammanlagt så skulle det här bli 50 53 000 nästan som han har fått för mycket- ifrån Försäkringskassan. Vad säger Kalle till sitt försvar? Ja... Han har sagt en hel del, Kalle. Han tycker inte att han jobbar. Han tycker det är skönt att få vara med. Och högsta önskan är att han ska bli anställd på idrottsföreningen. Han tycker att det är bra för honom. Men det är det ju säkert. Ja, det kanske är. Men då ska han inte ha en hel sjukersättning. Men om det hade varit som så att han bara gjorde det här som ett sätt att hålla sig igång... och träffa lite folk och sådär och inte har fått någon lön, hade det varit okej okay då? Nej, det hade det inte. Vi tittar inte till pengarna, vi tittar till hur, vad är det är för arbete man kan utföra. Kalle, ett fall som av Försäkringskassan bedömts som avsiktligt fusk. Men så är det inte med alla de avslutade ärendena i aktlådorna hos enheten för brott i Nacka. I ungefär hälften av fallen visade det sig när Lena Andersson och hennes kollegor undersökt saken att det inte gjorts några avsiktliga fel. För den andra hälften, de som fått pengar de inte haft rätt till, så blev det återkrav av ersättningar och ibland också stoppade fortsatta utbetalningar. 60 fall polisanmäldes. I hela landet gjordes under samma period knappt 4 000 polisanmälningar. Men hur är det egentligen? Är det mer fusk nu än förr? Både Lena Andersson och hennes kollega Anders Hedman är tveksamma. Jag tror inte att det är en större omfattning på Nej. det- utan det är väl mer att man arbetar mer. Systematiskt. Det. Ja, tidigare har man ju blundat inför det här- mm. och jag tror att det alltid har förekommit ungefär samma omfattning. Det är inte så att det är någon stigande kurva på det. Utan... Men tror ni inte det? Tror ni inte att respekten för- att de här systemen har minskat. Tror du verkligen inte det? Nej, jag tror inte det. Alltså, jag vill inte tro det. Nej, samma här. Jag tror att det har nog förekommit- i ganska liknande omfattning även förut. Det det handlar om, tror jag- det är det att vi rotar mera, vi söker mer- och vi hittar mer än vad vi tidigare har gjort- det tror jag att har gjort det att det ser förändrat ut. Men jag tror inte att det är någon förändring. ska den Renan Andersson. Amen. Men det kan hon ju inte ha när barnen inte finns här. Ja men hon bor ju inte här. Okej, okay, du... Gör en 692 och ADR. Och så skriver du där ner till den där rutan att det ska till mig. Och så gular du det. Ja, vi har lite problem när det var en postöppning. Ja. Det är en kollega som ringer. Samtalet handlar om en kvinna med åtta mindreåriga barn som får cirka 20 000 varje månad i bidrag från Försäkringskassan. Det är barnbidrag, flerbarnstillägg, föräldrapenning, underhållsstöd och bostadsbidrag. Problemet är att familjen inte har bott i Sverige sedan 2003. Ja, står det någonting på E101 från när man har betalat ut barnbidraget i England? 2003? Ja, då smäller vi på från andra juni 2003, från juni 2003 tycker jag. Ja, men då är hon inskriven i, i, i brittiska försäkringskassan. Om hon... Ja, men då har hon ju ett försäkringsnummer som är inskriven. Då ska hon ju i varje fall avregistreras härifrån i sådana fall. Hon får inte vara dubbelinskriven. Eller hur? Mm. Och det tycker jag är jättefint att ha bostadsbidrag i, i Sverige när man inte ens är bosatt i Sverige. Uh, då, då gör vi så att då går vi på, på vad de säger från UK uh, uh, uh, uh, från England och sen så uh, är det så att hon vill vi göra omprövning då får hon komma in med uppgifter som styrka annat. Mm. Nej men vi köper någon av detta härifrån. Det är ja. Ja men skicka den till mig då. Ja det är bra. Tack hej. Uh, historien är det att det är en fastighetsägare som har har meddelat sig till, till Försäkringskassan att en eh, som har står för kontrakt på en fastighet eh, till större delen befinner sig i England. Så hon har kvar sin lägenhet i alla fall? Har här. kvar lägenheten. här? Ja. Vem som bor i den och hur, vad det är för bosättningsförhållande, den lägenheten det vet vi ju inte. Alltså det, det är tragiskt för det blir, blir hemskt mycket pengar. Det är tråkigt för dem själva att de inte meddelar sig med oss. För Hade hon berättat för oss, då hade vi gjort så att hade man kunnat titta till vad är hon har rätt att ha. Men hon ska ju inte ta med sig det hon inte har rätt till härifrån Sverige till England. Bor man i England så får man titta till den engelska lagstiftningen vad säger den? Vad har hon rätt till att få ifrån England? Och väljer man att bo i England, ja då, då har hon, gjort, hon har ju gjort sitt val. Vad händer med det här fallet nu? Vi har ju en adress på henne i England så vi kom, kommer att skicka eh, kommuniceringen till England. Sen blir hon ju återbetalningsskyldig. Och eh, hon har ju egen vinning av att hon inte har meddelat oss för att behålla sina, de här pengarna hon får från Försäkringskassan. Så här blir det en polisamera. Mm. Sen ska vi titta på den här bilden också. Det är vid datorn det mesta arbetet sker här på Enheten för om brott. Det är vid den Lena sitter och knattrar och söker. Med hjälp av personnummer letar hon i olika register. Försäkringskassans egna- där man hittar information om sjukersättningar- läkarintyg, pensioner, bostadsbidrag- och alla andra sortens ersättningar man kan få. Hon kan också samköra med Arbetslöshetskassorna. Och så finns Infotorg- där man bland annat kan få information om bilar- rättsfall och fastigheter. Så det här är alltså de olika systemen som man lägger ner- som vi jobbar jättemycket i. Mm. Sen har vi ju våra favoriter- vi har ett, en sida som heter White Page. Där man kan gå in och söka runt om i hela världen. Och se, kan vi hitta folk där? Sen har vi den här Infobel Det här är också en sån här jättetrevlig sida. Här kan man hitta. Och här är hela, hela Europa, hela världen. Så vi kan hitta, när vi sitter och slår på våra datorer så hittar vi mycket. Och vi har hittat folk nere i eh, Thailand har vi hittat folk också. Som sig mm. bidrag, mm. som de inte har rätt till. Ja. Vi stöter på det rätt så ofta att man bosätter sig utomlands utan att man talar om för försäkringskassan. Och att man tar med sig då både den inkomstrelaterade pensionen, bosättningspensionen eller att man har sjukpenning under utlandsviste som man inte har rätt till. Kan det vara så att lagstiftningen också är lite föråldrad? Jag tänker om man nu är sjuk och har en rejäl sjukdom. Spelar det någon roll? Vi lever i en global värld nu. Spelar det någon roll om man åker utomlands? Alltså, lag, lagstiftningen säger det, att att man ska meddela sig om man ändrar visstidsadress. Mm. Därför att vi har ju ett, ändå ett ansvaret för rehabilitering. Vi ska se till att folk kommer tillbaka i arbete. Och att vi ska se till att man kommer tillbaka på ett effektivt, bra sätt och snabbt tillbaka i arbete. Och får vi inte ta på personen i fråga, då kan vi ju inte fullföra vårt uppdrag. Men ibland så upptäcks ändå alltså avsiktligt fusk. Ofta sker detta genom handläggare på andra avdelningar inom Försäkringskassan. Ett sånt fall handlar om en 50-årig man som vi kan kalla Magnus. Handläggaren blev misstänksam när han gjorde en kontroll hos Skattemyndigheten och upptäckte att mannen som varit deltidssjukskriven och fått runt 170 000 kronor i sjukpenning hade deklarerat för mer än dubbelt så stor inkomst. Mannen som jobbar i städbranschen skulle då ha tjänat mer än 200 000 kronor om året på att städa 10 timmar i veckan. Det här hade pågått några år och ledde till att mannen fick ett återbetalningskrav från Försäkringskassan på en halv miljon kronor plus att han blev lisanmäld. Mm. Nu åker vi på nästa plan och det ser precis likadant ut. Lena Andersson och jag tar med akten om Magnus till handläggaren som initierar ärendet. Var har du hand då? Vem? Jonathan. Andra änden rummet bredvid... Brev... Visst, Brev... Jag visste att han han. Eller Harry. Det var Jonathan Lindstrand som jobbar med sjukpenningsärenden som blev fundersam. Och tog kontakt med enheten för misstanke om brott när det gällde fallet Magnus. Ja, I det här fallet om vi ska ta Magnus ärende så så hade han ett yrke där man normalt tjänar mellan 16 000 och 19 000 kronor i månaden på ett heltidsarbete. Inkomsten tädde sig orimligt hög för det yrke som han hade angett. Är du nyfiken på hur det gick? Jag är ganska övertygad att det gick bra för Magnus. Jag fick in att han hade någon specifik inriktning på sin städning som gjorde att han fick rätt mycket extra ersättning av någon anledning och det drog upp hans inkomst. Jag förmår att han att han hade ett speciellt krävande städjobb som gjorde att han, han hade en högre lön. Så Så jag... du, du tror att han blev inte återbetalningsskyldig? Nej, det tror jag inte. Eh, han begärde omprövning till länsrätten. Först så begärde han omprövning till omprövningsenheten. Ja. Och eh, omprövningsenheten ändrade inte kassans eh, förslag till beslut. Ja. Eh, och sen begärde ombudet då eh, omprövning till länsrätten. Ja. Och länsrätten avslår överklagandet. Ja. Och nu ligger det hos kammarätten. Ja. Men där har vi inte fått... Eh, målet är inte avgjort än i kammarrätten. Ja. Så vi får väl se vad den sista instansen säger. Ja. Det gick inte så bra hittills. Nej, det gick inte så Men det är bara att konstatera så att säga. Och det ligger ju inga värderingar i det. I alla positiva och negativa beslut sker ju helt utan liksom... helt utan Känslor. Pres, he, nej, nej, inte känslor. För, för känslor har vi, vi människor. Men helt utan prestige personer som jag har nekat ersättning och som kanske efter ett år får rätt i till exempel kammaretten jag blir jätteglad en person som, som, som fick rätt vad bra, jättebra Istället, det, det, vi hade gjort fel Var skönt att det var, allting varit rätt till slut, det är det det handlar om det handlar inte om att man ska neka så många som möjligt ersättning eller att man ska gynna vissa kategorier utan det handlar om att man ska ha rätt när man har rätt mm. och är det så att det visar sig att jag har gjort fel bra, Jättebra. Personen fick rätt. Jag gjorde fel. Det var skönt att vi kunde rätta till allting i slutändan. Lena, du sa tidigare att det är rätt skönt nu- att det känns som att man högre upp har lyssnat på er personal- när ni mm. känner att någonting inte står rätt till. För så mm. var det inte från början. Nej, det var det inte. Mycket gick då på, tycker jag, släntrianen. Pengar skulle ut kund skulle ha pengar i första hand man skulle inte titta till var det rätt beslut från början gjorde vi rätt har vi fått rätt uppgifter Men vad var det som gjorde att, det, att man inte ville prata om de här sakerna förut Ja, den frågan har jag också ställt mig Det är ja. ju ett väldigt känsligt ämne det är ju, det här är ju en, ett, en, ett skyddsnät som är uppbyggt för att Förstärka vår sociala trygghet som fungerar väl utmärkt. Men som också är känsligt för överutnyttjande. Alltså de, de delarna har man väl kanske inte fokuserat så mycket på. Man, man har tittat på rättigheterna mm. i socialförsäkringen. De har legat i fokus. Och skyldigheterna, alltså de har så att säga varit nedprioriterade. Därför, de som begär ersättning ska få sin ersättning. Och sen så har prio två kanske varit att, att gå in på djupet för att se... Eh, hur ser är, före, är, är det stämmer alla uppgifter man har lämnat in Utan man har utgått från att, att samtliga medborgare är, är laglydiga individer Men varför, varför är, har det varit så politiskt farligt att tala om det här? Ja det är väl alltid så känsligt Kännsligt när man, när man Ja ju visst, absolut och när, Det, är ju, och det är som han säger det är ju den sociala tryggheten och helt plötsligt så är det inte den här sociala tryggheten som man har byggt upp i välfärdssystemet från början? För nu skulle det ju vara en social trygghet. Man skulle ha en social trygghet för sjukdom och handikapp. Menar ni att på något sätt att, ifråga, att, att påstå att det finns människor som missbrukar de här systemen skulle ha varit att ifrågasätta hela välfärdssystemet? Att det var ett hot mot hela välfärdssystemet om det fanns maskor i det? Att, att konstatera det kanske är känsligt, jag vet inte. Det här det är ju bara spekulationer. Ja. Alltså, och annars är det, ju, det, är rätt, det är ju politiskt inkorrekt att säga att personer, det finns eh, oärliga personer som med vilje tillskansar sig övriga medborgares surt förvärvade skattepengar. Men varför är det fulare att säga att säga att det finns folk som skäl i affärer? Ja, säg det. Jag tycker att de, de tillhör samma etiska och moraliska kategori där man med medvetet då på andras bekostnad försörjer sig själv med hjälp av brottsliga aktiviteter. Så för mig, för mig är det ingen skillnad, men, men Ja, det, det är väl att det, det finns en tydligare koppling mellan personen som begår ett brott i socialförsäkringen och den, den individen som har rätt till stöd från socialförsäkringen. Den, den personen är ju en, en person som det inte får trampas på med rätta. Det är en person som, som har rätt till ersättningar från socialförsäkringen av anledningar som är fullt legitima. Och den är väldigt nära kopplad till personen som begår brott i samma del av vårt skyddssystem. Men nu när man har konstaterat det, man har gjort det mätbart, man kan konstatera att se si och så här mycket pengar försvinner av felaktiga anledningar, si och så här stor andel av våra medborgare använder vårt skyddssystem på ett felaktigt sätt, då blir det legitimt att prata om det. Men det är väl också positivt att man inte har tidigare har diskuterat det på, på lösa grunder, där man spekulerat fram en grund så att säga. Det, kan, det är kanske är en naturlig anledning till att man inte har pratat om det tidigare. Alltså det statistiskt är det ju inte vid det mera tidigare det är nu sista, vad kan det vara, tre åren som mm. man börjar föra stati ordentlig statistik på det. Men för dig som gammal tjänsteman är det en lättnad att man kan tala om det nu? Absolut. Därför Varför? För, därför det förekommer. Och jag vidhåller att, att man ska ha den ersättning man har rätt till men man ska inte ha någonting som man inte har rätt till. Hur stort fusket egentligen är är det ingen som vet. Men man tror att det bara är en bråkdel som upptäcks. I november kom så en regeringsrapport där bedömningen gjordes att det avsiktliga fusket mot socialförsäkringarna årligen ger ett svinn på nästan ofattbara 6,7 miljarder. Det motsvarar ungefär 1,6 procent av de dryga 420 miljarder kronor som Försäkringskassan årligen betalar ut. Försäkringskassan mackar där Lilian Andersson. Hej. Det är inte bara handläggare på Försäkringskassan som tipsar om misstänkt fusk. Ofta kommer tipsen från allmänheten. Och det tar inte lång tid innan Lena Andersson får ett sådant samtal. Mm. Är det någon anmälan du vill göra, eller? Mm. Vad var det för adress han bodde på, eller är skriven på? När flyttar han därifrån, då? Går posten hans fortfarande till dig, eller? Ja, okej. Okay. Mm. mm. Mm. Men okej, okay, då har jag tagit emot den här anmälan. Vet du hur den generella gången är när vi tar emot en anmälan på Försäkringskassan? Ja. Då kan jag berätta det för dig. att Alla anmälningar som kommer till Försäkringskassan utreds. Men du får aldrig veta vad som händer i ärendet eftersom vi har sekretess gentemot den du anmäler. Det är en privat hyresvärd som ringer och är irriterad och upprörd över att en tidigare hyresgäst okay. som flyttat utan att betala sista hyran fortsätter att vara skriven på sin gamla adress. Hyresvärden misstänker att det ja. utgår bostadsbidrag som den tidigare hyresgästen inte är berättigad till och vill att Försäkringskassan ska kolla upp det här. Mm. Men vi ska försöka med det. Ja, ja. tack. Hej. Är det här en typisk anmälan? Ja, det är det. Vad är det som får folk att ringa, tror du? Dels tror jag att folk är, är, förstår numera att det är våra skattepengar som man finansierar socialförsäkringen med, till stor del. Och eh, det reta folk alltså att man tar ut ersättning från socialförsäkringen som man inte har rätt till. Men också lite personligt sur för att man inte har fått den hyra man ska ha. Och så ja, där. det kan det också vara. I det här läget kan det vara det att han, han har inte har fått betalt en hyra. Och dessutom var han lite irriterad för att han hade fått totalrenovera den lägenheten efter att han hade flyttat. Så det är en kostnad för hyresvärden. Och då tycker väl att ja, han ska inte ha rätt ha någon ersättning från oss som han inte har rätt till. Oh, han har ju ingen, ingen sjukpenning. Han har ingen sjöpenninggrunnande inkomst. Så någon jobb har han ju inte. Det går in ett, ett bostadsbedragsregistre för att titta. Och han har haft någonting 2004. Men inget bostadsbedrag när bodde hos den här anmälaren i alla fall då? Nej. Då saknar han en anmälan grund förmodligen. Förmodligen saknar han helt och hållet grund men det här kan också vara som då att folk som är arga och sura tycker någon har betett sig illa. Att de kan tro att det missbrukas. Ja, fast det inte gör fast det. det. Gör det. Så du kan så. ibland återfå din tro på mänskligheten också. <laughs> alla fuskar inte. Det är ett fåtal som gör det. Och det är de som, som belyses att de, att de fuskar. Då tror jag alla att, att alla fuskar. Men det gör de inte med att man tittar på hur mycket vi betalar ut. Eh, per dag ifrån för socialförsäkringen. Det är ju astronomiska summor utan att inte tala om per år. Det är ju en bråkdel av det felutbetalningar. Tipsen från allmänheten kommer inte bara via telefon. Det kommer också brev. Och i postkorgen finns bland de bruna kuverten också ett handskrivet vitt kuvert. I det finns en anonym anmälan. Eh, hur kan det vara möjligt att ha, ha, man stannar hemma dag efter dag och inte jobbar? För oss, en som jobbar och betalar skatt, är det så märkligt- hur folk som påstår sig vara så pass sjuka att de inte kan jobba- eh, inte går gör annat än hemma och jobbar i trädgården, flyttar om- tunga lyft, reser utomlands, bygger ut hus, köper bilar- Springer på långa promenader med mera. Det ser ut som ett liv i lyxförpackning för den som jobbar och sliter. En som tröttnat på ett till synes orättvist system. Eh, här måste man då gå in och titta vad, vad, det, vad det hela handlar om. Och det enda du har att gå på nu det är alltså en adress? Det är en adress, ja. Och då kan vi i vårt datasystem då söka på adressen. Och då har vi fått fram en Erik. Som har en lång sjukhistorik innan han varit sjuk i 1600 dagar. Vad är det för fel på honom då? Är det, vanlig... ja, det är en psykiatrisk diagnos som han har. Depression. Mm. Hur ska man då utifrån... Det du har sett i hans journal, bedöma den anmälan. Det här verkar som att anmälaren inte har god kännedom om allt som, som är, handlar om Erik. Det är ju så här att har jag en, en brutet ben eller en, en ryggont eller någonting som kanske syns att jag är dålig. Eller jag går med käppar och, och halskrage. Men har man en sjukdom som är en psykiatrisk bakgrund så syns inte den utåt. Och då kan det vara ganska rimligt att kanske till och med ja. bra att man jobbar mm. lite i trädgård. Och sådär. Det har han ju också inte undanhållit för oss att han gör, att han, att han är i sin trädgård. Reser utomlands, det har han ansökt och det har han också fått godkänt ifrån oss. Ja, köper bilar, det kan man väl faktiskt få göra. Så nu tar du den här anmälan och mm. gör vad då? Ja, nu skriver vi en journalanteckning att vi tar emot den här anmälan att vi har läst igenom Eriks journaler och ansökningar och vad som har framkommit under den, den perioden när man har, har prövat honom för sjukersättning och sen avslutar världen. Mm. Så så gör vi. Mycket av de fall som ni tar upp initieras genom anmälningar. En, del, en hel del anonyma. Mm. Vad tycker du om dem? Ja, de kan ju vara både och. Alltså, många gånger ser är det så här att... Inte många gånger, men det händer att de anonyma anmälningarna... De har inte underlag och belägg för sina anmälningar. Det finns mycket bakgrundsfaktorer som man inte har kännedom om- eh, det kan vara så att personen i fråga överhuvudtaget inte har någon ersättning från Försäkringskassan fast anmälan uppger att man har det. Så de bakomliggande grundorsakerna är många gånger inte överensstämmande med de anmälan som kommer in. Och det kan kännas lite smaklöst emellan tycker jag. Jag får lite så stas i associationer att vi ska mm. på att ange varandra. Mm. Mm. Och ibland är det ju så att man anger varandra. Alltså, Ibland kan man känna så här... Den här jädra svenska avundsjukan. Därför man... Ja, ja går, man är hemma hela dagen och har det jättebra. Men man kanske inte alls ser att En person ifrån kanske mår jättedåligt. All, allt syns inte utan på en människa. Man kan, må, man kan må dåligt inombords. Och det kanske inte anmälaren känner till. Och inte vet om... Fast det finns de som, som ringer och säger så här, det har gått och dragit, och dragit och dragit på det här. Men nu står jag inte ut längre. Nu måste jag bara anmäla det här. Och det, det, det är väl då att man har kommit i den här situationen, att man har haft svårt för det. Men det finns ju de som då så att säga, fuskar sig till någonting. De skryter om det ute i samhället. Det är så lätt att fuska mot försäkringskassan. Det är så lätt att säga att man bor inte tillsammans fast man gör det. Och så vet man kanske med sig att det finns de som man verkligen tycker är jättesjuka och, och, och mår jättedåligt. Och, och kanske inte får någon ersättning därför man inte har, har fullgjort anmälningsskyldighet till, till arbetslöshetskassa och arbetsförmedling. Alltså det kan ju finnas sådana. Men vilka är det då som fuskar? Jag har särskilt mycket statistik om de upptäckta fuskarna. Det finns det inte hos Försäkringskassan. Så finns det till exempel inte uppgifter om ålder, socialgrupp eller etnisk bakgrund. Och Lena Andersson, hon kan inte heller se något mönster. Nej, jag kan inte göra det. Det är lika mycket män tycker jag. Det är lika mycket kvinnor. Det är lika mycket unga. Det är lika mycket invandrare eller... Svenskar som är, alltså, det är ingen skillnad. Går det så går det. Det verkar vara det måttet. Den statistik som ändå finns, den visar fördelningen mellan män och kvinnor- bland de som polisanmäldes de första nio månaderna 2007. Drygt hälften var kvinnor, vilket förklaras av att försäkringskassan under denna tid hade särskilt riktade kontroller mot tillfällig föräldrapenning- vilket mest tas ut av kvinnor- i de enskilda fallen handlar det dock sällan om några större summor. De stora pengarna de hittar man i fusket med sjuk- och aktivitetsersättningen, det som förr hette förtidspension, och så i fusket med sjukskrivningar. Vi har ju Lars här då, som vi fick en impuls ifrån en handläggare på sjukpenning. Då fick, tog jag ett samtal först med behandlande läkare och det handlade då att han hade utfärdat fyra stycken läkarintyg under en längre period. Och enligt doktorns journalanteckningar så hade han bara utfärdat två stycken läkarintyg. Så då skickade en skrift i förfrågan vilka intyg det var som doktorn hade utfärdat. Och då visade det sig att två av de läkarintygen som fanns i ärendet var förfalskade. Och de har förfalskade då både med tidsperiod, med namnteckning och sen varit dolda diagnoser. Hur det här har gått till det vet inte vi. Men hur gör man för att fuska med sjukintyg? Ja. Det vet man inte. Går det att göra det på nätet? Eller gör man det via att man använder eh, Tippex, målar över, fyller i på nytt? Det här var inte handskrivna läkarintyg utan det här är maskinskrivna eller datoriserade läkarintyg. För dator, läkarna använder sig av datorer de också idag. Okej. Okay. Du, du har den här akten här. Mm. Får jag se på de där läkarintygen? Vad mm. roligt att se mm. hur det ser ut. Då ser man så ser den namnteckningen ut. Från det är läkarentyget. Nästa läkarentyg ser ut så. Namnteckning. Det är de äkta. Mm. Och så där ser det ut som vi, doktorn har skrivit att det inte är hans namnteckning på. Fast det är faktiskt inte ens lik. Han har inte ens ansträngt sig att härma. Nej. Men eh, vi kommunicerade lars om det här. Och och tala om för honom att han skulle bli återbetalningsskyldig. Eftersom att man har inte rätt att få någonting när det inte finns något som styrker att arbetsförmågan är nedsatt. Och han hade fått pengar redan. Eh, vi krävde honom på nästan 45 000 kronor. Eh, Lars har inte hört av sig. Och det kanske är lite svårt att höra av sig när det är så att man har förfalskat någonting ärendet är polisanmält dels för att det är ett bedrägligt beteende och sen också för att det är en urkundsförfalskning. Men du att förfalska läkarintyg är det, är det så man fuskar med sjukpenning? Eller är... Nej, det här är väl inte vanligt att man, att man fuskar på det här sättet, det är inte. Hur kan man annars göra med sjukpenning? Ja, det, det mest omfattande som man gör det är ju det att, att man säger att man har en, en anställning eh, och eh, ber någon kompis eller man själv eh, gör ett, ett anställningsavtal i datorn. Och så skickar man in det och säger att man har en viss lön. Och eh, handläggarna vi tittar ju inte alltid på man säger. Det kan vara en tro, trovärdig arbetsgivare. Och sen så när vi började nysta i det så visade det att den här arbetsgivaren förekommer inte. Den kanske har gått i konkurs. Den har aldrig funnits. An, inga anställningsförhållanden. Utan allting är fejkat. Det vanligaste fusket, i alla fall när det gäller antalet, och som ni också haft riktade kontroller mot, det är fusk med tillfällig föräldrapenning. Ja, det är ju så här också att... Ibland man anmäler, många anmäler tillfälle för alla penning så visar det sig att man ser ett mönster hos individen. Att många tar ut fem dagar, man tar ut alltså en hel vecka. Och gör man då en förfrågan till arbetsgivaren så svarar arbetsgivaren ja, han har varit borta en hel vecka. Och gör man då en förfrågan till dagis eller förskola så visar det sig att barnet har varit på dagis och skola. Och kanske bara varit borta två dagar eller en dag. Ibland kan det också vara så att jag begär fem dagar- men jag har bara varit hemma en dag- barnet frånvarande en dag från dagis och skola- och jag bara själv en dag från arbetsgivaren. Resterande dagar har jag jobbat- och då är jag dubbelkompenserad. Varför gjorde ni riktade kontroller- mot just tillfälle föräldrapenning? Därför att det har visat sig- när vi har gjort interna kontroller- att det har förekommit mycket- Just inom gruppen tillfällig föräldrapenning. Idag gör vi fortfarande kontroller innan vi gör utbetalning på tillfällig föräldrapenning. Det är någonting som man nu har sagt att det är en rutin som ingår i den dagliga rutinen innan man betalar ut tillfällig föräldrapenning. Och det är 40% som ska kontrolleras innan utbetalning. Och då ringer man arbetsgivaren. Men det fusket har minskat eftersom det har varit så uppmärksammat i media. Ja, det har nog minskat något. Men det fortsätter. Ja, fusket fortsätter. Och det gör också de anonyma anmälningarna. Och oavsett hur obehaglig en anmälan än är så tas den på allvar av Lena Andersson. Och det finns en hel del märkliga varianter. Allt från ett kortfattat kolla- och så bara en gatuadress till dem som i tornen påminner om anmälan om Erik som vi hörde tidigare i programmet Här har kommit en ny anmälan ja, på en annan person som är det samma lite sura tonfall Hur ja. undrar hur någon kan gå sjukskriven år efter år utan att någon från sjukkassan kollar upp det? I adressen har gällt till hos någon släkting eller kompis som har egen firma. Hur orkar man arbeta i trädgårdar som är så tungt? Exempelvis kratta, anlägga några rabatter, gräva, krypa, bära tungt. Arbete sen säga att man inte klarar av att arbeta. Han jobbar i en anmälan. Han har en lastbil. Och det här är ju lite... Varför har han en lastbil för? Jag har en... en sjukersättning. Varför kör jag lastbil? Så går mina tankar direkt här nu. Och här behöver vi kanske prata med han jag vi sätta oss där, har vi tid? Här är. visar Sagneta... Eh, har du varit inblandad i den här då? Mm. Jag måste hämta mina glasögon. Nu har kommit in en anmälan på honom. Okej. Okay. Det finns ingenting förutom det att han har ett fordon- som jag direkt blev lite konfunderad över- men det behöver ju för sig inte betyda någonting. Nej, han är registrerad för den här lastbilen och den går i trafik fortfarande. Då. Och eh, innan han fick sjukersättningen så var han sjukskriven i 1100 dagar. Så frågan är här om man skulle ta det här gemensamt eh, och kalla upp honom tillsammans med ordinarie handläggare. Mm. Och göra en konfrontation det låter som en god idé mm. Mm. och se vad han har för att försvara för att bara är... det här, det säger ju egentligen inte speciellt mycket, för det är klart, han är i depression mm. och det, ju... det beror ju på vilken omfattning han gör det här mm. det, det vet är... vi ju inte Nej. så att du självklart Men en... behöver du utredas utredning med en konfrontation och mm. samtidigt att ordinarie handlingar också gör en uppföljning mm. med hur han har med sin medicinering idag. Mm. Men då gör vi så. Jag, jag skriver en mm. journal, pratar med ordinarie handläggare och sen kallar vi upp eh, Lasse på, på ett möte och så gör vi en konfrontation med den, den anmälan vi har fått. Så ser vad han har att försvara sig med. Det är det ja. vi kan göra idag. Nej för det kan ju alltså Det kan mycket väl vara så att han kan arbeta Att han skulle kunna mm. göra någonting mm. istället för att sjukersätt Men det kan också vara så att han jobbar hårt Med sin depression Och mm. det här mm. är en bit mm. av det Så att det, det här säger ju egentligen ingenting. Men vi gör så här det här med Lasse då, då Att vi mm. Pratar med ordinarie handläggare Och så tar vi ett gemensamt besök mm. Hon och jag Hon är tillbaka på måndag ja.